Тому знайомство петербурзького гостя з Миколою, Степаном і Максимом відбулося чи не одразу. Якось Шевченко запитав за Біло, а чи зможемо і ми сьогодні на колодках погуляти та передягнутися в селянський, щоб не виділятися. Бо дівчата та й хлопці будуть соромитися стороннього, а хотілося б побачити людей такими, якими вони є. Забіла знав у маєтку Тарновського всіх людей обслуги. Ходи і виходи, затишні місця та алеї парку. Знав Качанівку, тому з радістю одразу відповів. Можна, можна. Я сам хотів запропонувати. Серед людей побудемо, послухаємо, подивимось. Зачекайно, попросив. Я швидко повернуся. Але повернувся Забіла скоро та був у доброму настрої. Вибачався за затримку. «Розумієш, Тарасе, все так несподівано. Та я домовився з Максимом. Чекаємо вечора». Ледь смеркло Забіла і Шевченко покинули палац і пішли до парку. Прогулювалися алеями, вдихаючи п'янки пахощі весняної землі і зелених дерев. До них підійшов Максим, привітався – «Добрий вечір», – відповів Шевченко і одразу запитав. «Приніс?» «Приніс пане Тарасе». Ха, знов!» – обірвав його Шевченко. «Не пан я, а вільний чоловік». «Добре, добре!» – замахав руками Максим. «Більше не буду. Та тільки коли при панові я назву тебе Тарасом. Він же ж мені такого ляпаса отпише. Скажи, що Тарас вилів так називати». «Добре!» Максим подав згорток. Шевченко приміряв полотняні штани, пофарбовані у відварі цибулиного лушпиння. Він зрозумів, що штани фарбувалися сьогодні, бо від них ще чувся терпкий запах цибулі. Провів долонями по штанях і відчув, що на колінах нашиті латки для міцності. «Бережливі люди», – відзначив про себе. Потім одяг білу полотняну вишиту сорочку. Йому стало приємно в цій одежі, ніби він у ній ходив завжди. «Ну як?» – запитав. «По-нашому», – відповів Максим. Тут «Тутешній ти, Тарасе!» «Відроду не столичний, а наш», – сказав Забіла. Прислухалися. З околиці Качанівки долинали перші голоси. «Ой, за гаєм-гаєм, гаєм-зелененьким! Гаєм Чекайте нас, дорогенькі!» Радісно кинув у той бік Максим. Ми вам такого гостя ведемо, що й у сні не приснеться. Стривайте, друзі, ноги підгинаються. Двадцять дев'ять років прожив, а на колодках бувати не доводилося. Хлопченям пан з України вивіз, а йду, а ноги мов чужі. Добре, що переодягся. Може, дівчата не пізнають, сміливіші будуть, сказав Шевченко. Де тихі води смошу звертають на луки, на високому березі складено вкупи корчі. То їх повиловлювали кріпаки на дрова. Тут збираються на колотки. Коли Віктор, Тарас і Максим підійшли, на корчах уже сиділи Степан, Микола та інші паруки й дівчата. Хтось тихенько виводив «Тихий Дунай, тихий Дунай бережечки зносить». Кілька голосів підхопило «Молодий козак! Молодий козак отамана просить!» А далі вже всі разом. «Пусти ж мене, отамане, із полку додому, бо вже скучила, бо вже змучилась дівчина за мною!» Ще через кілька рядків голоси раптово обірвалися. Стало так тихо, що було чути, як води смошу підмивають берег. На темному тлі неба ледь можна було вирізнити силуети присутніх, порушив тишу забіла. Полилася його пісня, як сама річка, над луками, над Качанівкою, над парком. Не витримали дівчата й хлопці, підхопили. Разом з усіма заспівав і Шевченко. Його приємний соковитий голос був сповнений оптимізму та смутку, надії та хвилювання. — Вікторе Миколаєвичу, а тепер розкажіть своїх віршів, — попросили дівчата. — Розкажи, розкажи, — підштовхнув і Шевченка.